Tapa-tapa makan hari tunggu mas putus tali biar luar kaki ayam dalam berbekalkan taji lepas tur nama mengambang air merah itu pasti mahu ikut susah sama atas sambung tidur lagi taji nadi tuju perlu Bertapa belayar satu dekat Bila cukup lapas semua jalan jadi nekat Saya dekat dah belayar berbakul Terapi hadap. Bagaikan kuda sepuluh gajah Meresap maksud untuk mengadap Adap tak sisa jengkal sarap Permudahkan kau keperangkap Emosi, sinafsu, nafsi lahap Adap asal yang dah Arab. Aku rabiah daripada enam Bawa rabiah dalam bunga tujuh Aku terbiasa siapa berani pejam Dengar tarbiah ramai kena sunuh Ramai miah buluh peri yang kesadai abai dia memandai Kaki intai perangannya murai Sidai muka Asal pandai dulu muda wangsa Suka intai talam ribu rupa Bawa cindai ke muda berbangsa Lalu, hey, sidai rupa Pura-pura talam dua muka Dari muda dia muda lupa Bila sukar boleh bagi suka Dia suka Haji dituju, Perlukan aturan Tanah salah hal apa kakak yang dihunuskan Hidupku bertabar belayar satu semua jalan jadi naked Jadi naked Jadi naked Bila cukup lepas semua jalan Jadi naked Jadi naked Jadi naked, jadi naked. Jadi naked. Bila cukup lepas semua jalan Jadi naked Tujuh petala bumi dan langit Dari gunung ke lautan dalam Terus turun membawa salam Kalam berkisah segala silam uh. Dari lautan kelembar curang kembara Bekalnya setia sumpah Seri iri kemenyan dan setang membara darah walau titis tumpah Dendam dipendam Nafsu nahu buta itu palsu Genggang direjam ya amarah Pake keris tanpa arah yah Pantang mundur dicabar jangan Lantang curus dijabar tangan Hulu balang dan penyerapan salah tuju Akhirnya Semua jalan jadi naked, jadi naked, jadi naked. Bila cukup lapas semua jalan jadi naked, jadi naked, jadi naked. Bila cukup lapas semua jalan jadi naked. Kabel layarku tak sanggup terhujul layar ke samudra berkurungkan tubuh senaman rasa jiwa. Amirah sajiwa Haji lagi tuju Perlukan aturan Tanah salah hal Apakah kakak yang dihunuskan. Tidur ku bertabar Belayan satu dekat Bila cukup lapar Semua jalan jadi dekat.